Rabihī ajmīn. Allahumma la dal lana illā mā 'allamtana innaka antal 'alīmul hakīm. Allahumma 'allimnā mā yuntā minna anfa'a mā 'allamtana wa huzil man zarra al-manfi'a lil 'āmin. Subhāna rabbika rabbil 'izzati 'ammā yasifūn. Wa salātu wa salāmun 'alā sayyidinā wa nabiyyinā Muhammadan mustafā sallallāhu 'alayhi wa sallam. Akraḥnu bur in shā'allāhu wa wa sayyidī wa aṣḥābī wa kulli man yasilu ilā yawmi Na početku i na kraju ponizno i pokorno vraćamo se svome gospodaru i sjedočimo da nemamo drugog znanja usim onog znanja koje nam Allah subhanahu wa podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga morimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost prema nama poveća, ukaže još više prema nama, da nam podari još u svoju blagodat, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život po njemu uskladiti.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 poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. To je najveća blagodat koju je Allah subhanahu wa ta'la ukazao ovom ummetu. To što je ujavio Kur'an je Allah subhanahu wa ta'la iz svoje opet dobrote i blaga, milosti prema nama obavezao se da će ga čuvati neizmijenjen od dosudnjega dana. Zatim je poslao svoga poslanika Muhammeda Mustafa alaihi wa sallatu wa sallam da nam pojasni tu Allahu subhanahu wa ta'la riječu svejednu naredbu, svejednu zavranu da nam pojasni i Allah subhanahu wa ta'la zasigurno, kako se ispominje u suri Alu Imran, upotpunio svoje blagodati prema nama. I vijednici su najpotrebniji ovih blagodati. Da ih spoznaju, da ih vrednjuju, da se Allahu subhanahu wa ta'la na njima zahvalju. Na Kur'an i Karimu i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallimu, odnosno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 jestli dobro poznatý Hadis svima nama ali koliko smo ubieđeni, koliko da praktikojeno Allah nebude znati u kojem kaže ka Allah v Posađenika, arihiho sallatu wa sallam mertemaa fi beyti min boju tila nikada se neće okupiti ljubi u nekoje od Allah'u ih kuće sastaviti, znači yatruna kitaba Allah wa yatada da uče Allahovu knjigu i da je izučavaju, praučavaju, ila nezale ta'liki musakine, a da se na njih neće spustiti smira. Vagašijet humo ar rahme, i da ih neće obaviti Allahovu milost. Vahaffet humo il-melaike, i da ih meleki neće nad svojim krilima. Vada kerahum Allahovu fimanite, i da Allah subhanahu wa ta'la prisudne, neće spominiti koncebe da Allah subhanahu wa ta'la prisutne koji se nalaze na tom skupu koji su došli da uče Allahovu knjigu, Kur'an da ga izučavaju, proučavaju neće se naći u Allahovu kući s tim ciljem a da Allah subhanahu wa ta'la neće na ni spustiti smire smira da neće spustiti svoju milost da neće postati svoju posebnu skupinu meleka koji trebaju za takvim skupovima pa kada pronaću takav skup svojim krilima nad krilima sve do nebesa I najveća počast da ih Allah wa spomeni kod sebe po imenice koje je prisut Husnijan, Neđan, Halim Allah će da u spomeni kod sebe, imali veće počasti Allah spomeni kod sebe po tvom imenu da se spomeniš ovdje negdje u novinama Bil tenu, bilo te bilo bi ti drago tvoja slika, tvoje ime, tvoje poruci drago, tvoje babi, tvoje majci drago, vide sin, unućar tamo su, da se spomineš kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zal ima dakle nešto preče vljeniku? Od toga. da pa s toga dakle naše najveće nastane treba da bude u izučavanju Allahove knjige. I zbog ovih koristi, ali ponaj pa više i zbog rada po njoj. I također suneta Allahov poslani ka'alih i srbost. Pa kao što ste upoznati, nadam se da ste upoznati, večera se doakšan naraza, uz Allahovu dozvolu družit ćemo se sa jednom od kor'anskih sura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 A to je sura? To je sura Al-Hujurat. To je sura Al-Hujurat. Koja je 49. sura, pored oslijedu, Kur'anski sura, početka od sura Al-Fatiha do sure Al-Hujurat, dakle ima 48 sura, 49 sura je sura Al-Hujurat. Nalazi se na petstotina i petnaest stranici. I Medinske sura. Medinske sura. Kada kažemo medinska sura, To znamo da ima još nekakve druge sure. Pored Medinske sure postoje Mekanske sure. Koja je razlika između Medinske i Mekanske sure? Ovo je bilo i ina. Koče dalgovalnik. Vidite nekas. Ovo ja, je bilo mnogo više. Koče prvi dalgovalnik. Tam. Ee na siguranu razlika između Mekanske i Medinske sure je u jednom u jednom su objavljene pravila i, i, i koja, koja znači, objavlježda taj period ovaj, da. islama, a u drugom su više na naslad i... Pa kajte? Ja. Koji mi rad imate? Medini i Mekija. Hoćeš da kažeš, mekanske sure su prije oni koji su objavljene u Mekiji, medinske koji su objavljene u Medini i u jedno jednim od tih sura se govori u propisima, u drugima se govori u al Da, malo sviše naznačene. No, a još neko? Jaj u Hennac, Jaj u U Mekanskim surama jaj u u Njubilinskim jaj u A to što Malo se ljudima, kada poziva ljude u Mekanski surama, znači nam govori... U Mekanskim surama jaj u Hredinama. U Mekanskim surama jaj u Hredinama nije tačno. Mogljam, e, organizacija sama društva je pripremljena i za organizaciju društva države u Medini, a u Mekiji je bila samo da se vjeruje, da se buda. Da, to je potvrda prethodno spomenuto, dakle, proopis u Medini, temelji vjerovanja u Mekiji. Da, prije svega, dakle, glavna razlika između Medinskih i Metanskih sura jeste da su mekanske sure, sve sure, koje su so objavljene prije hijre, magdje bila objavljene. U Mekki, o Tojfu, prije Mekke, nakon Mekke, nije vidno. Dakle, mekanske sure su sve one sure, koje su so objavljene prije hijre, magdje bila objavljene. I medinske sure su sve one sure, koje su so objavljene nakon hijre. Zatim, medinske sure, kada govore o nečemu detaljnije govore, idu u detalje, mekanske sure,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 Nakon sura El Huđala, tako zadnjih pet, Džuzeva, Koran i Kerimu, pretploni su mekanski sura. Pretploni su mekanski sura gdje i tako dakle govore o dženetu i džahennomu, te mekanske sure. Zatim, medinske sure su uglavnom duže sure Imaju veći broj ajeta i imaju duže ajete. Jel'li tako? Jedna od njih je sura El Bekara, pa ćemo naći u sura El Bekara na cijeloj stranici jedan ajet. Kako se kaže, a je ajet koji govori o dugu, pa ćemo naći dva ajeta na jednoj stranci, pa ćemo naći tri ajeta na jednoj stranci. Dočim o Mekanskoj suri možemo naći dva, tri, pa i četiri ajeta u jednom redu. U jednom redu. Dakle, ajeti uglavnom u Mekanskim surama su dočim u Medinskim surama su, surama su dođi posebno s ove sure jeste što od svojih osamnaest ajta, dakle surada Hujerat ima osamnaest ajta, pet ajta od počinju rječima, ja i uhele dina, amen. amen. Ajvim s'ud, radijal bohu, terom plnem, jasha, la sami drugi, kažu, kada čujete ta Allah kaže, ja i uhele amen, da Allah odpočinje ajta, ja i uhele dina, amen, onda dobro ne te svoje uši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 Allah subhanahu wa ta'u u suri al-Huđara spominje dolazak Araba, Beduina koji nisu živjeli u Medini već su živjeli izvan Medine a oni koji nisu bili u gradu u Medini nisu imali odgoja nisu odgarali daleko su bili od halki znanja. nisu dolazili kod Allaho poslani gali samopodučavali se vjerili pa zbog toga i nisu imali Edeba pa su dolazili kada bi dolazili u Medinu dolazili bi pred kuće a kuće u oramškom jeziku ili sobe, a, ta riječ se i kod nas zadržava. Huđera. I kod nase. Huđera, je li tako? Stariji znaju da se i kod nas zakuću koristio koristi naziv Huđera. Huđeretun je kuća ili soba, a od je množina od ovih riječi. Kuće ili sobe. Pa bi oni dolazili pred sobe ili pred kuće Allahovu poslanika, ali ih s Otcom u vrijeme odmora, kada bi se odmaralo u toku dana, pozivali pa na nedoličan način nedoličan način Allah Allah subhanahu taala govorio u suru Ispomnije događaje u njoj i tima odgaja in tadašnji Arapi koji su na takav jeli, način je li na umisao znači dozivali obesivali Allaha bosanikalih i slavca isto tako na takav način i odgaja odgaja nas dakle vetaita od sure od izovne sure rad, od 18. ajeta govori i odpočnijem sa jaju hrde prvi ajta. Tako ova sura je sura od koja I svaku suru, cijeli Kur'an trebali bismo poručavati, čitati i zastajati kod ajta. Ako smo u mogućnosti da sebi nabijemo tefsir, tako kroz tefsir izučamo u ovu knjigu, to je najbolji. Nemojmo se mnogo obmanjivati ako i znamo učiti Kur'an jeste, za svaki provučeni harp, kako je došlo u hadisu, imamo nagradu. Za svaki pročeni harf u nagradu koja se vrednuje, iznosi 10 celapa. Za svaki pročeni harf, kaže Allah-u, poslanika, ali i salatu zvan, kažem da je elif la-min jedan harf, već je elif harf, lam harf mim harf. Tako elif la-min, tri harfa, tri deset dobrih djela. Međutim, Kur'an nije objavden zbog toga. Zato su došli brojni hadisi da se samo nauči Kur'an, već da se pravučava se proučava. Kur'an je objavljen iz tog razloga da se proučava kako bi se radilo po nju. To je cilj objavi Kur'ana. Da se Kur'an čita, izučava, proučava, zastaje kod naredbi i zabrana i da se to praktikuje. To je cilj Kur'ana. Nemojmo se mnogo hvalisati time što znamo čitati Allahovu knjigu. Ako ništa iz nje ne razumijemo, ako ništa iz nje ne razumijemo, onda malo to i radimo po njoj. I vidjet ćemo doista u ovoj svoj, Koliko ima naredbi, koliko ima zabrana koliko upustava, svijednica, malo od toga u našem životu. U našem životu potpuno suprano se nalazi. Allah subhanahu ta'o u suri Bekare, 78. ajetu, zbog ovog ajeta trebali biste se malo probuditi i trebali bismo se svimi malo probuditi iz nemara prema Allahovi knjizi i okupiti oka Allahovi knjige i probućamati. Allah subhanahu ta'o u 78. ajetu sure, Rebekah je oni koji znaju samo čitati Allahovu knjigu da su neznalice. Nemojte se hvalisati. Da znate nešto time što znate samo čitati Allahovu knjigu, neznalice. Omin hum ummi yune lai alen illa emanid omin hum illa yadvunum i od njih ima neznalica koji ne znaju za knjigu, osim da je čitaju. Znaju za knjigu. Poznaju knjigu kako? Samo tako što je čitaju. I takvi su neukih. Dakle, su ne znalice. Ne nešto puno. Jer cilj Kur'ana i svake objavljene knjige nije bio da se samo čita. Vezda se proučava, izučava i radi. I problem današnjeg umjeta je to upravo u tome. Što se je zadržao samo na učenju, na čitanju. Možda poče je stvarati nekog drugog interesa, a ne ne dakle na i radu čotani. Zato dakle, trebamo nastojati cijeli Kur'an na takav način čitati i proučavati, a posebno dakle uslovati vidjeti muzl, čega Allah subhanahu wa ta'la kaže u pravom ajetu Ya ayuhal ladina, amin. Ya ayuhal ladina, amin. La tuqaddimu bejne yedaji wa rasuli wataqu Allah inna Allahe salimu na'in koji vjerujete ne idite ispred Allaha i Allahovu tasanika ne odlučujete se ni što prije ne poslušate Allaha i Allahovu tasanika I bojete se Allah, a doista Allah sve čuje i sve zna. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la, ovaj ajt je otkuću al ićma iha Ovi koji vjerujete, slušajmo, dolazi ili narodba je zabrana, dolazi bitan savjet, smjernica u prustvu. Ovi koji vjerujete, kako? Kako je li sunat Kako je li sunat vjeruj? Šta je iman? zna kada vjeruješ da sljedeći izradi sposobnost. Ima onih koji vjeruju ovi koji ste povjerovali svojim srcima i to potvrdili svojim jezicima i svakodnevno to dokazujete svojim djelima. Nema imana bez ovoga droga. Bez ovoga droga da smo ujezeni u svojim srcima i da to dokazujemo i pokazujemo na svojim ostima, svojim jezikom, počitujemo i svojim djelima svakodnevno potvrđujemo onaj koji vjeruje u srcu, a ne potvrdi jezikom, je onaj koji je u srcu. Svjetstan Allaha. I svega onoga što dolazi od Allaha da je hak, da je istina, ali neće da potvrdi jezikom. On je on je vjerni. Reci šta je? <laughs> ne vjerni. Ne vjerni. Onaj koji potvrdi jezikom, A u svojom srcu nije ubijedjen. Ne vjeruju u svojom srcu. On je nafir. Onaj koji je ubijedjen u svojom srcu i povrdi svojim jezikom, ali niči im od, od dijela ne dokaze. On je nafir. Krenjevog imana. Slabog imana. Kod koga? Ništa od dijela nema. On nema murted. On je otpadnik. Koji nema ništa od dijela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 za čovjeku mogućnost da praktikuje vjeru onaj koji kaže da vjeruje da je Muhammed poslanik vjeruje čovjek neka nešto za i. ogromno, i ogroman je čovjek kaže da dokazuje da obožava samo Allaha i kako vjerovao Allahu pobac sam pa oni koji djavel na taj način la tuqaddimu baina yaday ilahi wa rasuli nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika nemojte se odlučivati ni zašto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 jer je to jedino znanje. Kako je rekao Ibn Qaym, r.a. Al ilmu, kala Allaho wa kala Rasuluhu, kala sahabatu hum ulul irfan, mel ilmu nasbuke lil khilafi safahetun vayna Rasuluhu, vayna qalifulani. Znane ono, što kaja Allaho, i što kaja nebo Pusani, i što kaja vas kavi, tu māči te i Allaho Pusani. A ne znane, več je lūdost, več je glupost, da uzmeš riječi nekoga, prihvatiš sa riječi nekoga drugog, ostaviš riječi Allaha u poslaniku, Ali, sallallahu alayhi wa i To znači, slušaš šta je rekao ovaj ili ovaj, a nećeš da čuješ šta je rekao Allah i Allahov poslanik. To ne znaš. To je ahmatluk, to je mudost, to je safa, glupost. Zato ne govorite ništa, ne zastupajte ništa, ne radite ništa. Po Simonov što je preporučio, naredio Allah i Allahov poslanik, sallam. Wataqullahu I bojite se Allah. Bojite se Allah. Šta znači biti bogobojazan? Plakat. Istravljamo Allah. Svoje oči istrpiti. Hm? Šta je bogobojaznost? Definicija bogobojaznosti je. Ja. Šta znači biti bogobojazan? Bogobojaznost je da se pluniš harava, a da radiš ono što je na veđe. Zvjeroju ja, ja, ukratko je to. Znači da postaviš pregradu izmedju sebe i Allahove kaznije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 tak što Allah završava ovaj ajet sa ova dva ljepa imena. Doista, Allah sve čuje i sve zna. Sve čuje. Mm. Što govorite? Nemojte ja, govorite osim ono što je on propisal. Nemojte govorite osim ono što je propisal nebo poslanik, Muhammed, alih i sallatu, sallam, nema drugih riječi. Osim onih riječi s kojima je Allah i Allahov poslanik. Menn k'hani akmino bilja, kvali jom i akhri, kvali akul khairan, Ko vjeruje v Allaha iz odnjih dana, neka govori samo ono što je dobro, da neka šuti. Vjernik je vjernica, ne mogu, ako hoće. Pazite, Allah je otvrče vajaca, ja je hodim dinamenu. Uvijek koji vjeruj ti, hoćeš da budeš vjernik. Da te Allah doziva i da budeš kod Allaha vjerniku, da ne možeš da pričaš sva što ti hociš. Ne možeš da radiš što ti hociš. Ono što je Allah naredio, što je propisao, to treba da radiš. Vama kjeneri mu'minin wa lakuminatini i da kada Allah u Rasulu emra'a emyekunan na'a molhi'a lukmi nebri'a. Ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenim postupe kada Allah je Allah u sanih nešto dredi. Nema mi je pravo, nemaš ti, nema ona pravo. Ja hoću ovako, ja hoću onako. Onako kako je Allah naredio. Ako hoćemo da budemo vjernici. Allah završi ovaj ajit. Inna Allahe samiju na'in. Doista Allah je onaj koji sve čuje I onaj koji sve zna On sve čuje ono što govorite Zna vaše riječi Dobro se čuvajte Bojte se Allah u pitanju svojih riječi I on sve zna o vama Zna vaška djela koja činite Nemojte činiti osim ono što je Allah naredio Ili što je naredio njelov poslanik A zapreću čak iz ovoga ajet. Ako hoćemo da budemo vjernici Kako treba o Allah Ne se ni za što odlučivati Ne smijemo imati nikakav stav. Uvjerni. Nikakvo što je nju uvjerni. Ne smijemo uvjeriti i uvjeriti što mi hoćemo. Ne smijemo uvjeriti propisivati i raditi ono što mi hoćemo. Samo ono što je Allah naredio. Ili što je naredio njegov poslanik Muhammed Ali i sada. li? Pogodom koga i čega je objaveno ovaj arit. Čuđeš ako Bog da sutra, ne znam, su vam rekli sutra ako Bog da,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 Šeho Saminu, a to će predavniti Šeho Albaniju, a šeho Saminu. Šeho Saminu, kada bi neko podigal jednu ruku, ne bi mu dala da gomali. <laughs> Ako <laughs> hoćeš, vidim da se de, suna, de, To je po pitanju, kada je Evo Bekir i Omeri Mehatan, kada se prepovrrečalo glede toga, I kad su digli ovi glasa jedan protiv... ...pomisnili poslani. Da, imam Buhari u sahihu da je jedna delegacija došla Allahovom poslaniku alihi salatu u sallam. <coughs> Izminuti mi. Delegacija došla Allahovom poslaniku alihi sallam. Ono što mi govorimo o vjer i što mi radimo o vjeri je smiješnost pravom ovoga. što se desilo? Šta mi sve o vjeri govorimo? Došla je delegacija Allahovom poslaniku alihi sallam. Nakon što su sjedili, trebaju da se vrate nazad, kaže Ebu Vekr, Allaho poslaniče, ovim ljudima, ovoj delegaciji, odeberi tog i tog čovjeka za bođu. Da bude vođa. Pa se spomenuo imen, El Qaqa ibn Ma'bed. Ebu Vekr radi Allaho za tog čovjeka. El ibn Ma'bed. Usta je kaže, ne Allaho poslaniče, većim odredi El Akreo ibn Habitha. Kaže Ebu Vekr, nisi spomenuo drugoga, osim zbog želja, da se mene suprostaviš. Hoćeš da mi kontriraš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 Dakle, svoj život ne mogu formirat, ne mogu organizovat osim onako kako Allah traži od mene. Allaho poslani karih salatu i Dolazi u drugom najetu, opet, ja iuhaladina, amen, ovi ko vjerujete, opet, Allah nas doziva po imanu, znači dolazi ili narodba, ili zabrana. Ono što bitno utiče na naš iman. Ja iuhaladina, amen, la tarfa'u aswatekum felqa saltin nebiji. Ovi koji verite, ne tajhuru ne dizhite svoje glasove iznad poslanikovog glasa i ne obračajte mu se kao što se jedan drugome obraća ne dozivajte ga imenima kao što jedan drugog dozivate po imenu an tahqatu a'lamukum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 znakova edeba, poštivanja, uvažavanja Allahov poslanika alihissalatu salam je bilo kada razgovaraju s njim da ne izlišu svoje glasove. Da njeho glas nije prodorni i vysoči od glasa Allahov poslanika alihissalatu salam. I da ga ne dozivaju po imenu o Muhammedu. Nečite nikde naci u Kur'ani karijemo da sa Allah subhanahu ta'la obraća veroviesniku Muhammedu alihissalatu sam sa imenom. Nikde. Već Allahov poslanic, Allahov veroviesnici. Abd, pogotovo, naziva ga svojim robom i nema ništa časnije za vjerika da bude Allahov rob. Ništa. Časnije. Allah subhanahu wa ta'ba kada spominje posebne događaje sa vjerovijesnikom Muhammedu Ali'hi sada'u sallam, hijdra, kada spominje Israim je rad, spominje ga po abdu, da je on abd. A to nema ništa časnije da budeš Allahov rob. Čovjek mora nekome da bude rob. Svojim strastima, ženom, ženom, mužu, dinaru i slično. Nekom se robuje, pa je najčasný da budeš Allahum roh. Da robuješ samo Allahum, subhanahu wa ta. Da sve svoje počiniš Allahum. Takhle je takav jedeb bio za Njegovo vrime. U naše vrime nema Allaho poslaneh kralih i sa lucem, da razgovaramo s njim, da ga dozývamo. Ali ima sunnet Nego. Imaj Negove riječi. Imaj Nego hadis. Pa mi u naše noremenu, Ne smijemo da izdižemo svoj glas iznad glasa Allahov poslanika ali i salatu sam. Svoje riječi. Da naše riječi budu visočije iznad njegovi. Odnosno, da naši stavovi budu iznad njegovi stavova. Tu se ne smije desiti. Ovi koji vjerujete, ne izdižite svoje riječi, ne izdižite svoje stavova, ne izdižite svoje mišljenja iznad stavova riječi Allahov poslanika ali i salatu sam. Ne dozivajte ga. Ne smatrajte ga običnim, kao što ste jedni drugima obični. Njegove riječi, ne smatrajte običnim riječima. Kako da ih smatramo? Kada se ono da Allaha subhanahu wa ta'ala, sve što, sa čim god je došao Allah u poslanikarih iz sve što god nam je dostavio, to je da Allaha, sto vjednik i vjenca, ne smiju se poidravati s tim. Tek tako se obhoditi. Zar nije došlo u suri, neđima, 3.4. majetu, Ona intikwa do i doista on ne govori po svojim prouhtirima, svojim tiroviima, svojim strastvima, a što to objava koja mu se objavila. Riječ Allah subhanahu wa ta'ala. Zathe rekao inni un titulu Kur'ana u mitlaku na. Doista mi je dat kutam, ne znam što se s njim. Sunna Allahu poslanika bili salatu salatu togda objava data to je od Allah subhanahu wa ta'ala zato njegove riječi Ne smijemo smatrati običnim riječima. To je nešto posebno. Treba da bude na posebnom mjestu kod nas. Budete li tako smatrali Kaže Allah s.w.t. Javnac je da vam biti ponišljena, a da vi i osjetite. Što znači, imam ja svoj stavost, stav da briga što jeste došlo u Koran i A počesto, nećemo reći ovako, ali u našim djelima se to vidi. U našoj prakci se to vidi. Rekava Allah, rekaava Allah u svalim, bitno je ono što ja kažem. Šta je rekao Allah u šta rekao Allah u poslani karih i sallam, u sunnetu, to njemu nije bitno. Da vam djela nepropadno, da vi to i nosjetite. Koliko je od njih koji se smijavaju sa sunnetom Allahu u poslani karih i sallam, vidjet ćete, čućete u sljedećem ajdu povodom, čega su objavljeni ovi ajdi, pogodom koga? Ashaba koji je plakao nad sobom, zato što je imao po prirodi, mu tako dao prodorni glas. Ja glas, pa kad da bi razgovarao sa Allahim poslanikom, a i sa onim je svetao, da je njegov glas isociti. I plakao zbog toga i kaže: "Ma djela su poništena." Allah je objavio ovaj ayat: "Anta habita amal kon tuma tashurun da vaša djela ne bi propala, vi to rasitite." Pa ja tadbi razgovarao, moj glas je bio visoki, jači, gromki, prodorni od glasa Allaha u poslanika ali i sa onim ima danas upopao. Ha? On se boja od toga. A koliko je danas oni koji za ismijavaju sa sunnetom. Koliko je danas ljudi koji se ismijavaju jasno i glasno sa sunnetom Allahog poslanika, nisu nisvjesni da im dijela mogu biti poništene. Ovo ovako. Zato je nasjeti. Zato je kur'an i sunneti nošta kod vijetika. I moramo ljubomorno to da čuvamo. Da nas ne interesuje šta drugi govore. Nam je bitno šta je rekao Allah i Allah poslanika. Dakle, iz ajeta zaključujemo na na poose do miesto Kur'ana sunnit mora ibiti kod nas ta ne smijemo izlizati svoje prohkebe svoje strasti, svoje stavle svoje myšljene iznad onoga sa čime je došao Allah poslani k'alihi sallatu k'alihi sallatu wa sallatu pa kaže Allah jalevalo u treći mali inna alledhina yagudbuna inda rasulillah ulaika alledhina antahana allahu kolubahum i lahum magfiratun u ajdru nadiv inima pripala magfirat oprost I okremno nekada je na slijetu. Ako svire ti je, šta? Čega? Vije. Šta znači prosti vije? Šta znači, evo, šta znači da oprostiš nekome nešto? Znači, da je čistotog ja da je spašen, uspivom. kasnije ćemo se na ovog značenja. Šta znači učiniti neko nešto da vam oprostiš? Dobro je da se možda počinace znae ovo revim se dešavalo 10 ili 11 puta. Pa ono možda im se dešavalo. Znaš, moram rah, nekid rah, Šta znači doista on oprostiti nekome nešto? Da pređeš preko toga, da da zaboraviš, da kažeš. Na kofe jedan, od reči, takođe slučajno reči imam mikrofon, bar opsko je. Na je Katica. Bokić. Katica, skriva lice? prekriva i štiti od drugih. Magufire, oprost kod Allaha subhanahu wa ta'la jeste da prekrije tvoje grijehe, sakrioti ih na dunjavku i sakriće sutra na sudnjem danu. Neće obznaniti pred svim iskupljenim. Namah čak. Neće te osamakiti. I udalit te grijehe od tebe. Neće ništa uticati na tvoj gonaš A e to isto, na smo i mi takvi na dunjavku Da oprostimo onima koji nam nešto učine, nažal, ali nikad više ne dozvodimo jer vam se to učinimo. To znam oprostiti. Tako će, dakle, biti ovima, sutra na sudjem Allah će im oprostiti, preći preko njihoj griha i udaliti njihove griha od njih. Neće ih ostavljati. Uađu lomahu im i okromnu nadodu im pogaviti. Dakle, rješiti na dva mjesta u svomu sahiru. Ovaj slučaj je povodom Thabita ibn Qajsa. Thabita ibn Qajsa, radi Allah, da vam je imao A kada je objavnen prethodni ajd, ovi ovaj jednici ne izdižite svoje glasove iznam glasa Allahove poslanika ali hisa, rab, slav, ne dozivate kao što jedni druge dozivate, da vaša dijela ne bi propala, da vi to ne osjetite, saptite kajs kad je objavnen ovaj ajd, polukao se u svoju šobu i pakaleća. Allahove poslanika ali hisa, rad, sam tražio ga po mešćidu, tražio ga oko mešćida, nije ga našao.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 od lasa Allaho u poslaniku Pa sa tom vješću ovaj Ashar se vratio Allahom poslaniku Alihisavca i kaže tako, i tako Kaže ne. Ili ponovo u zavitu. I obavijesti ga. Recimo, doista si ti od stanovnika dženeta, a nisi od stanovnika vatre. Dakle, mimo onih deset obradovanih dženeta, ima i drugi. oni deset su na jednom mjestu spomenuti, ali mnogo je ti Asharo koji su obradovani dženeta, nije što da života u ovom svijetu. Obavijesti ga da je on od stanovnika džemita, a ne od stanovnika. Otrinu džerir, pa Paveli spominje, je dodatak. E da ga je nakon toga Allahov poslanika al sam sam pozval od stanovnika Nuhaisa i rekao, želiš li da to stojanstveno čidiš, da pa presodiš kao i da u džemita, da će svakako Allahov poslanče. Nakon ovoga nikada više neću takoglasno govoriti. Stišat ću svoj glas maksimal praviđu se, nastoju, pokušaju, da stišam svoj glas. Tako sam u razgovoru. A šta je sam nima koji se izmihala? Sallahu, poslom kanale, sallahu, sallahu. Zatim, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala vzpomni. Vzpomni ovaj afe povodom, kujh je nazva na suhra. Kažu včera včera včera včera včera včera včera včera včera včera včera včera včera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 on Muhammede, on Muhammede, nije bilo poznato u Medini da neko da shaba na ovakav način doziva Allahov poslanik Ali Isra. Dokaz je, ima li neko hadid da spomeni kao dokaz? Ima neko spomeni dokaz? iz čega se jasno vidi da nije bilo običajno u Medini da neko alohov poslanika ali i sada sam dozivljena. Hvala nešto pitao pa kao već mi žele da neko dođe iz, ko nije to od nas kao iz pustina da pita da mi čuli to, da u nas bila svi da pita. Ima Dobro, to žele za mnogo vrijeme pitanje. Ali ovo, da je neko od stanovnika Medine dozivao poslanika ali i sada sam الذكر ورجمني الحديث الحديث 40 نهي عن الحديث الثاني حديث عن رسول الله الله عليه وسلم في <تصفيق> كان جلسنا عندما بالغ رسول كان صلى علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واستنذر قد قال Sjedili smo kod Allahov posanikali i sa sam, kada se pojavio čovjek izrazi to bijele odjeće. Izrazi to crne, dakle čiste odjeće. Izraz to crne kose, čiste kose. Sve se nije približio i sijeo ispred Allahov posanikali sa otcom svoja koljena, prislonuo uz njegova koljena i svoje ruke stavio na svoja stegna i rekao o Muhammed. pa kažu, mi smo se začudili, naziva ga Om Muhammeden, a čistam odjeća. Čistam u kosar. Onaj ko nije u Medini mora da dođe kroz puslin, a kad ideš kroz puslin, sam se ukrašiš. Došao je ovaj od nekoj. Nije. Od stanu Zove ga Om Muhammeden. Tim imena. A čistam odjeća. Hm. Lako u tom, ali ćemo da mnogi koji gledali sa strane je ja li nazivali preko onih mašina većina njih koji te doziva iz svojih soba na to kao nema pameti nije razbor da zbog čega zahvaljote a alekum internacionaldes da baš da ne bi propao kada vi to unesite nije razbor i da igra se sa svojim đavolom ta većina njih igraju se sa svojim đavolom kad im je budu počnete na nisu ni se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 nemojte izlizati svoji glas, iznad glasa Allahog poslanika, nemojte dolaziti u to vrijeme, nemojte dolaziti pred sobe, nemojte na takav način dozivati na dakle ako to neko činio, neka zna da je Allaho nekoj mnogo prašljiv, nekoj ne ostinu, već vam preko toga, ali se odvojite, nemojte više na takav način da ga, ga dozivate. Zatim, nakon Ooga dolazi opet šesti ajto koji stoji Ja i u hadbedine, ovi koji vjerujete, a, a na nama je dok krenemo, ovi koji vjer In ja kom tasikun binabain fatabayanu akandu te kakam neposhtem chovie isavaznom vieschju ie dobro provjerite antusidu qawlan bijahalatin ta nebiste nekome narodu nanieli nakavu nezdavuchi fatusihu ala ma fa'altum pa na, da se nagotorka kai Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže i ovu vrnu, a poručuje kako da se odnosimo spravo onih koji nam donose vijesti. Kakve vijesti? To što je in džakom fasikun bi nebe in. I jedna sura koja se zove slično. Kako? Nebe. Kako se prevodi? Vijest. Tako samo vijest, ili? Velika. Velika vijest. Ima lakari slična ove riječi. Nebiđi zašto? Zato što je došao sa velikom vješćom. Ako vam dođe Fasek, onaj koji je poznat po grisima, naravno što polaži, ili onaj koji vam nije poznat, nebe sa važnom vješću, ona je važna za vas, krupno vam donosi, o nekom je drugom, žamatu, pojedincu, organizaciji, ovom ili onom, Fetebe jenom, došla je fara u aramskom jeziku između harfa la, i fa upisani, nema mnogo razlike. Samo tačka. Ali znači, ogromna razlika. Odmah je provjerite. Ne čekajte. Fetebe jenu. Da je došlo od tebe jenu, provjerite je kasnije. Da je došlo fetebe jenu, odmah provjeravajte. Odmah provjeravajte. Provjeravanje takvih vijesti ne smije da zakasni. Nemojte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 pa se poslije zbog toga krajite. To jest, takve vijesti vrlo često mogu biti u potpunosti neistina ili djelom mogu biti dezinformacije i da vi na osnovu toga zauzimate stavove mišljenja, riječi iznosite, pa da se poslije zbog toga krajite i kogod to opusio, na kraju se kajalo. Kogod je zdravo zagotovo primao vijesti, naročito bitne vijesti o drugim ljudima, čija je čast i nekak krv ko se upustio u govor o njima, klasično orteksovski poslik. Sahto je povod ogaita koji je bio. Sa bio je povoda kad jedan čovjek treba da ode u kleme za prikupljene zekija. Pa je bio u zavadu sa drugim ljudem. Pa se bojao da ne bi bilo takvih problema, oni se vratio reko, oni neće da zave zekija. E. Pa su oni se tražali do sui. Kadolita, kadolidi ibn Aqda Njega je Allahov poslanik Alihi sa vatom odebrao da vode plemenom o stariku, da prikupi od njih zekati, od deva i ovaca. Da im iz prikupi i dođe sa tim zekatom Allahov poslanikom Alihi sa vatosa. Pa je otišao sam. A, problem putovanja, samom čovjeku. Otišao sam. U putu, u mnogo čemu razmišljao. Pa se prisjetio da između njega, njegovog plemena, njegove porodice i plemena o stariku. Ove ideje. U to dolazilo je do sukova, dolazilo je do sporova i sukova, oružaja. Pa friški u islamu rane još nisu zacijelile, kaže, oni su vjerojatno to pamete, neće ja dobro proći kodim. Juš idem da trođem da daju, da im uzmem njihovo, neće ja dobro. Pa se je vratio I došao obahom poslanikova ih i sad da sam je samo to, u tim svijedima se spomnije da rekao da su oni otkrivali islamu dolazi ih objava ovoga. Dolazi objava ovoga. Jeste, oni su strano došli, jer su isčekivali njegov dolazak, pa nije došao, pa su oni došli sutra sa zikada. Dakle, kogod dođe sa bitnom vješću, u koliko je poznat po lažima, poznat po velikim grijesima, po takvim vješćima se ne smije poslupati. Ne smiju se prihvatiti zdravo za gotovo. Zdravo za gotovo se prihvata i vješći samo pouzdanih, poznatih, po salahiljetu, po dobru osoba. Od njih se uzimaju vješ onetko bude uzimao vijesti, pogotovo velike vijesti od nepoznatih ljudi, od poznatih o grincima, velikim, bol lažima naročito, vrlo lahko može učiniti ne pravdu dokima. Zatim kaže, kada bude dostali resti, zatim kaže Allah subhanahu hodra u sedmom ajetu, وعلمو أن فيكم رسول الله لو يطيءكم في كثير من الأمري رانيتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ozajene mu fi kulubikum wa karra haylikum al kufru wal husuqa wal isam ulaika hum ar-rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu aliman hakim dobrozdajte medju vam Allahov poslanik nemojte se služiti osim imam nemojte se služiti dosjetkama medju vam aj Allahov Nije trebao, jer se vraća, odlazi i vraća se Allahum posaniku aleyhi s-saudu. Allah će gledati, Allah svezna, Allah svečuje. Allah znamo, što u našim jebarsima, u našim sebcima. A drugoj samci surja doma. Wa sirru qavlikum avišheru bi, inna Allahe alimu bi dhaji s Dali vi glas dongovi, ili se se Allah bih vam znaveno, što se nalazi v všim sercima. Kaj su mšrici? Govorili, da mojte vas, govorite. Beć sašartavajte se, kako nas ne bi čuo Muhammedovu gospoda. Pa ga obavesti o tom. Kaj je Allah, kaj je zelo kapliko. A je šala, inno, inno, malinu, govoru, Allah, inno mojim videti su. Tore i glasno govorili. Je sašartavaj, Allah bih vam znaveno, što se všim sercima. Poznam s vami, po odobjem je pravoga, kaj je Kad se mi Allahu kao lele pituđa iz ruke prizavljiha. Allah je zaslil ono čuo riječi onej koja bi se žalvala na svoga muža. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, došla je žena kod nas u sobu u kojoj je stanovala Aisha radijallahu ta'ala anha. A znate li koliko je bila soba? Allaho poslanika aliih bi klanio i htio da ode nas potapšao bi je po stopalima, po nogama, da ona povuče svoje noge, pa učini sve što. Eto, tolika je bilo. Ono što vidite danas koji su išli na omr ili na hanč, pa odu do Medine, pa vide da to izgleda ogromno, ne? Dakle, oko sobe Allahov poslanika alihi sallam, ima nekoliko zidova. Na takav način se, jeli, udalji oni koji su znali da ta'af, oko kabuna Allahov poslanika alihi sallam, na način, odvratili se od toga.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 Wa alamu anna fikum Rasulullah. Među vome je Allaho Kusanik. Među njima za života bio je među njima Allaho Kusanik. Među nama je njegovja riječ. Lau yutikukum fi kafirim min alamri ra'nittum. Kada bi vas poslušao o mnogim stvarima, o mnogim vašim zahtjevima protivima vi biste bili u Kada bi prihvatio ono sa čime vi dolazite i potvrdio mi biste bili u propašteni. Nemojte se slušiti ime. U naše vrijeme, kada bismo sunnet Allahovu poslanika alihi sallam pregol, prela uđalu i svojim prvotivima strastima, bili bismo propašteni. Znamo dobro? Onaj bude od sunneta uzimao što njom odgovara, što neodgovara ostavljao, taj će biti u propašteni. Mente tak da bude slijedio ulašice u, u verju, taj će postati revjetnik koji je došlo u govoru velikih imama. Nikko neće biti vijednik, kako treba, pravi vijednik, sve dok njegove strasti ne budu slijedili ono sa čime je došao poslanik Ali i Salatu. Dakle, ne ni u tom slučaju dozvoliti da suneta ovo poslanik Ali i Salatu sa priklonimo našim prohtijema i strastima. Već naše strasti i prohtijeli trebaju da slijedili ono sa čime je došao poslanik Ali i Salatu da mi je došlo u halisu niko vas nije biti vjerni kako treba sve dok njegove strasti nebude slijedili ono sa če sam ja došao među vama je Allahov poslanik kada bi vas on slušao u vašim zahtjevima prohtjevima vi biste doista propali nemojte tako postupati nemojte sunnet proobođavati sebi fatupni nune bi badali kitabu tukovu Sada vjerujete u jedan dio knjiga, drugi dio, dio, dio knjiga, ostavljate. Jaj gledaj bi na amenut hulufi sve mi kao, ovdje ću uđiti u vjeru potpornom. Ne ono što vam se sviđa, uznate što on se ne smiđa. Ostavljate. Ne. Če ono sa čim ne je došao poslanika, ali ih sa Otcom, sve to treba potvrditi, prihvatiti, raditi po tome. Kako? Ugledajte se. Pa kaže Allah. Među vama ima onih kojima je Allah. Na da se ugledate? Na one onih kojima je Allah omilio iman. Uljepšao imanim u njihovim srcima, omrazio im kufr, nevjerstvo, omrazio im razvat, omrazio im sve grijehe, oni su na pravom putu. Oni koji vole ono što voli Allah i koji mrze ono što mrze Allah, to su na pravom putu. Oni su na pravom putu. I oni, ako ih ima takvi, Ma da se zavaravaju, to se to što postigli svojim rukama, da se to postigli svojim znanima. Ne, fadlan min Allahi vanirana. Wallahu alimun hakim To je Allah subhanahu wa ta ta'la da'l imi svoga padla i svoje dobrote, i svoje blagoda Padla min Allah ima ni'a Wallahu alimun hakim Allah je svizdajujući i mudri Allah je na osnovu suoga, sve obuhodnog znanja zna ukoče biti vednik Allah je mudra i da'l imi tom vedniku svoju dobrotu Zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala govori wa nasi mu odnosu s prav, zavodjenih muslimana Hvalim kan bih dva skoro uči nezapodim Jako imina ota? Tako ima. Stati ima akobohu ta'u odi Akobohu ta'u odi naštosvarek Dakar prvi aiz Allah subhanahu wa ta'ala nam za pravnih Ila idemo iskada Allaho i Allaho vasalinka Nesvi vremati svoje stavle, svoje myšlje Iznosite reč Radite delo Wallahu on on je riječi, ona djela koja je propisao Allah subhanahu wa ta'la ili Allah uposlani ka'lih i s-salam. Ne smijemo se izdizati iznad onoga sa čime je dolazio Allah uposlani ka'lih i spustiti sebe, prilagoditi onome sa čime je došao Allah uposlani ka'lih i s-salam. Budemo li muri, sunnet onom sa je došao Allah uposlani ka'lih i s-salam. Prilagođavali sebi, krojili kako nama odgovara en tahbeta amalukum antum natasurum. Vojati se da vaše djela ne budu خلافا لآيت الوثنيين الذين يقتيشون الذين في وقتها بالناخذ بحدودهم، انه ما دوجه من الله اي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام بس بقوله في حطات السنه اناوان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بين ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وهلاكهم هناك هم هم المفلح هم المفلح Toista samo riječi vijdnika jesu kada budu pozvani od Boga i nego im presudi kažu čuli smo i pokorili smo se gotovo čuli smo i pokorili smo se završenom ne čujemo pokramo se danas sutra vidjećemo kako će biti ne čujemo pokorili smo se izavršenom oni koji se budu na takav način obhodili s pravom Bogoj riječi riječi Bogu posavikalili i saobiče pokovojazi i njima pripada sutra Macferr i pripada outro Ronaldo do genetu a oni koji budu izizali svoje glasove nisu razumni. Oni koji budu izizali svoje mišljenja, svoje stavove, svoje riječi, propisivali u ono što njima odgovaraju, jer koji nisu razumni, bojace da njihova djela budu porištene, Pro provjeravaju mu vijesti, ne mojimo donesti sudove od drugim ljudima, zravo zaklutova prihvatajući od drugih. Kada nam neko kaže je taj, takav, taj, taj, takav, ono su rekli to je to. Ne, ako hoćeš da doneseš svoj sud, da govoriš o nekome, dobro provjeri vijest, to se ne bi poslikajalo. Dakle, pravom, Mi kotkuće da pročitajte malo koji imate tersir, pročitajte pogotovo tersir za krajove sure, vidjet ćemo da ova sura spravno sura od koja ahlaka koja nas